Molt bon dia senyores i senyors, molt benvinguts a una nova edició, benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local de la sintonia de ràdio Palafugell, en aquest cas per aquest dijous 29 d'agost. Avui un ple, una, un informatiu centrat en el ple de l'Ajuntament d'aquest passat dimarts, almenys en la primera de les informacions que ho porà, bona part del nostre informatiu, un punt que va portar-nos certa polèmica en la presentació d'una moció per part del grup de Ciudadanos, la moció del grup municipal de Ciudadanos de Palafrugell, que era l'inici d'una auditoria integral de l'Ajuntament de Palafrugell. Sentirem la proposta del representant de Ciudadanos i la resposta totalitat tant de l'alcalde de Palafruixell, Josep P. Ferrer, com també del cap de l'oposició, Juli Fernández. I després també estarem uns minuts amb la Carme Ramírez del SOMI de Palafruixell, del Servei Municipal d'Ocupació, que ens parlarà de la finalització del contracte de les deu persones que han participat recentment al programa Treball i Formació a l'Ajuntament de Palafruixell. Aquestes i d'altres informacions avui al nostre informatiu. Joan Ferrés, de Ciudadanos de Palafrugell, el representant de l'Ajuntament, el regidor que té aquesta formació l'Ajuntament de Palafrugell, va esvalutar una mica el galliner a la sessió plenària d'aquest dimarts, tot presentant una moció que portava per nom, i ho diem en català, inici d'una auditoria integral de l'Ajuntament de Palafrugell. La moció, presentada en castellà per al líder de Ciudadanos, instava a fer una auditoria integral del de nostre Ajuntament. Sentirem en primer terme l'exposició de motores de Joan Farrés i després també escoltarem com el varen respondre eh, tant des de l'alcaldia amb en Josep Pepi Ferrer, representant l'equip de govern, com també qui ha estat alcalde del municipi amb els darrers anys i que també ara mateix és el cap de l'oposició, Juli Fernández en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquesta primera informació doncs, ara mateix, amb l'exposició de motius d'aquesta moció presentada per eh, el líder de Ciutadanos de Pala Frigil, Joan Farrés. El compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, así como el esfuerzo por publicar y difundir la información relevante de forma permanente y actualizada, es uno de los compromisos adquiridos por ciudadanos con la ciudadanía. Desde las administraciones debemos trabajar para garantizar la transparencia en la actividad de la administración pública, la transparencia y rendición de cuentas, ...son en sí mismos bienes públicos que se deben defender... ...si queremos mantener la confianza y credibilidad... ...que la sociedad deposita en nuestras instituciones públicas... ...los numerosos y vergonzosos casos de corrupción... ...ligados al ejercicio de cargos públicos... ...lejos de ser una cosa del pasado... ...continúa más vigente que nunca... ...supone uno de los problemas más graves de desconfianza... ...entre la ciudadanía y los partidos políticos... ...durante los últimos 20 años... Hemos visto estupefactos cómo se engrosaba una constante y hiriente lista de casos de pervalcarización, de causas por cohecho y tráfico de influencias, de casos de malversación de caudales públicos, de fraudes y exacciones ilegales, así como hemos sabido de negociaciones, actividades prohibidas y abusos en el ejercicio de la función pública. En definitiva, hemos asistido a un alarmante aumento de todos aquellos delitos relacionados con lo que se ha venido a denominar como corrupción política. Dado que estos casos han extendido la sospecha y desconfianza sobre toda la clase política y las instituciones públicas en general, es necesario e ineludible eliminar la brecha abierta entre ciudadanos y sus representantes mediante un compromiso firme e inequívoco contra la corrupción y por la total transparencia en la gestión de las finanzas, ...y los recursos públicos que disipe la sospecha sobre la actividad política y las instituciones públicas. Desde Ciudadanos consideramos urgente continuar ampliando las medidas contra la corrupción... ...y no transigiremos en la salvaguardia y defensa de la transparencia de las instituciones... ...frente a aquellos que quieren situarse por encima y al margen de los auténticos intereses de los ciudadanos. Su derecho a la información y a la transparencia en la gestión pública... Necesitamos gobiernos locales comprometidos con la gestión eficiente y la lucha contra todas las formas de corrupción política. Por eso, en Ciudadanos, apostamos por, la, por administraciones transparentes donde el ciudadano tenga derecho de acceso a la información, derecho a saber cuánto, dónde, cómo y de qué manera se gasta hasta el último cento, céntimo del dinero de sus impuestos. Por ello… La realización de una auditoría integral es una herramienta cuya finalidad es comprobar que en los actos, operaciones y procedimientos de gestión, los directivos públicos y todos aquellos que manejen fondos públicos se han sometido a las normas, disposiciones y directrices que les son de aplicación y que aquellos se realizan con criterios de eficacia, eficiencia y economía. Estas auditorías tendrán por objeto comprobar el funcionamiento económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, así como informar acerca de la adecuada presentación de la información económico-financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. El ejercicio de la función pública de control interno está encomendado en el ámbito local a los integrantes de determinados cuerpos de funcionarios de habilitación estatal, interventores secretarios o secretarios interventores, a los que corresponde en exclusiva la realización del control económico financiero y de legalidad, aunque se podrá realizar una contratación con entidades privadas en tanto en cuanto la intervención municipal requiera, motivadamente por insuficiencia de medios personales o materiales la asistencia a biocontratos de servicios y debe configurarse siempre bajo el control y dirección del órgano que ostente la facultad de control. Por todo lo expuesto, desde Ciudadanos, queremos continuar impulsando medidas de tolerancia cero con la corrupción y para restaurar la confianza de los ciudadanos en las administraciones y los políticos. La primera resposta a la moció presentada per eh, Ciudadanos va ser la de l'alcalde de Palafrujilla en nom de l'equip de govern, Josep P. Ferrer, que no estava gens content amb les paraules utilitzades per regidor de Ciudadanos eh, que va presentar aquesta moció. Primer de tot dic al municipal final que deia vostè que no anava contra el personal tècnic de l'Ajuntament. L'exposició de motius que no parla de Palafrugell amb res, està ple d'adjectius en el qual senyala tècnics en aquests polítics d'aquests darrers 20 anys eh, tota una sèrie d'adjectius per a nosaltres intolerables. Parlar de numerosos casos i de corrupció i parlar dels últims 20 anys dels últims 20 anys i sobretot des de que eh, el senyor Fernández ha estat de aquí, del qual vaig tenir també la sort de col·laborar amb altres grups i, i tinc constància de la feina que varen fer el primer govern que va haver-hi del senyor Fernández i del senyor Rangel uh, fins ara de totes les intervencions que s'han fet de transparència d'aquest ajuntament han sigut extraordinàries sortien aquí amb paraules com l'augment de delites relacionats la sospita eh, les mesures que hi ha dhaver contra la corrupció que necessitem governs locals compromesos a la gestió eficient, jo, la veritat, no sento, no veig gent reconegut en aquest Ajuntament de Palafrugell. No sé jo ni de quin Ajuntament ni de quin país vostè en parla. Vull dir, jo crec que llavors ha sortit amb una sortida de to de, de parlar d'escombraries, ja no, no, no tenia res a veure, però a l'exposició de motius no parla de Palafrugell, parla dic, de no sé què, de quin, de quin sentit Vostè, vostè, vostè parla vostè hauria de saber que aquest Ajuntament fa auditories no solament auditories dirigides en aquest cas per l'interventor i aprovades en el ple que es presenten en el ple i no solsament això, auditories portades en el ple sinó que tot aquest estat de comptes de l'Ajuntament es porta a la sindicatura de comptes cap ni una, ni una advertència, ni una advertència que arribi a un pulsim del que vostè en aquí ens escup perquè això no és escriure, això és escupir però sobre, vostè, que es veu que sap molt bé de què va la cosa, hauria de saber que una moció com aquesta, que demana a una auditoria integral, després ja ho modifico una mica, amb, amb les auditories que, que són realment les integrals no existeixen, no? les financeres, les de compliment, les d'eficàcia, les de procediment. Tot això, que està fet, evidentment, per un auditor extern, porta una despesa econòmica. Les mocions que porten una despesa econòmica hi ha d'haver-hi la partida econòmica d'on s'ha de treure. Jo no li he sigut llegir. Igual és que no estic habituat a llegir un castellà i poder no trobat. Veient que aquesta moció eh, no, porta una despesa econòmica i vostè no posa la partida d'on s'ha de treure, jo li demanaria que no fets el ridícul i la retirés. Després de les paraules de l'alcalde va ser l'exalcalde de Palafrugell i ara líder de l'oposició, Juli Fernández, en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya, que també va voler posar els punts sobre les is amb aquesta moció de Ciudadanos que recordem que demanava eh, l'inici d'una auditoria integral de l'Ajuntament de Palafrugell. Bé, a mi a mi sap greu. Em sap greu que, que en un ajuntament com aquest, aquí també en el públic també hi ha gent que ha sigut regidor en el seu moment, jo crec que és una, és una moció que, ve, que és, per nosaltres és injusta, infundada i desproporcionada. I que no crec que li faci cap favor a la política, Al contrari. Quan es dispara contra tot, vol dir que alguna cosa no funciona. Jo crec que és una moció treta dels, dels paràmetres que els partits a vegades fem mocions genèriques, les enviem al grup que les presentin, però, òbviament, la situació que té la Generalitat de Parlo Primer no té res a veure, eh? amb altres situacions que segurament que hem sigut i que han hagut casos de corrupció amb més concret. A mi no m'agrada generalitzar perquè si no estem donant la coartada amb aquells que pensen que tots els polítics són iguals i no. Jo soc el que penso que la política municipal la gran majoria són gent honesta que treballa pel seu municipi clar que hi han xorissos en tot cas, aquests, els xorissos que hi hagi els agafem i si s'agafen hem d'anar on hem d'anar però clar, venir aquí amb una moció que diu el que diu que el que fa és fa una esmena a la totalitat, a la gestió Pública, de recursos financers, recursos humans i programes que s'han executat, vostè parla els últims 4 anys, però clar que vostè parla en un punt parla de la, compliment de la legalitat, com si nosaltres en aquests últims 4 anys, dos anys jo, el meu equip i dos anys el senyor electoral alcalde haguessin, estent, haguessin fet coses il·legals. Si alguna cosa hi ha ja, i vostè la sap, aquí no ha de fer l'emoció de anar jutjats, però ja, sortint d'aquí, vagi i jo seré el primer, si amb el meu efecte no es preocupi, i un defensament, però és que a més a més com l'alcalde m'ho havia dit que la moció, si anem al rom, inclús l'alcalde hauria pogut optar per no posar-lo de la liga, perquè formalment no compleix el requisit que quan ha d'haver-hi una defensa financera una defensa s'ha de posar però a més a més hi ha una altra cosa que és incongruent una auditoria amb aquests que vostè demana això no es fa ni un any no es fa ni un any, una auditoria financera últims 4 anys i que a més fiscalitzi tots els procediments que té la casa fets el 31 de desembre del 2019 jo n'he fet alguna, financera només, eh? i una editoria financera, mínim sis mes, una altra de I, i més amb un ajuntament com per pertany penso que primer, jo crec que és infundada penso que és l'emoció que segurament eh, en aquell moment toca i home, a mi també em sap greu que Ciutadans vingui aquí a mi m'és igual que ho en català que en castellà com si vol fer-lo en anglès o en francès, m'és igual a mi a mi sí, m'és igual, però en qualsevol cas que vingui aquí a xecar la bandera de dir el partit net que home, allà on te poden, estan fent un traje de vida i a ja Vox i PP, eh? Perquè ja diran si el PP en aquell moment que és l'únic partit d'Espanya que està condenat per corrupció com a partit polític. Una cosa que això i corrupti un, un, un militant. Però aquest és l'únic que té una sentència que diu que el partit és una trama organitzada de corrupció i vostès ho estan fent a tota renta poden governar junts home, la veritat és que la de l'anticorrupció, deixa'm el que ser però qualsevol cas, Palau Brugell no tenim aquesta sospita de que aquí les coses han fet de fum i legal no té res a veure el tema d'esconvadies amb la corrupció no té res a veure, és un tema simplement de contracte, de fiscalitzar-lo i que cada govern decideix si amplia o no l'amplia o si modifica la freqüència o si posa més porta a porta, no, és una opció política això si no té res a veure amb la corrupció Vostè a també ha posat un mal exemple com molts altres, però és que a més a més a mi em sap greu perquè vostè ha començat a dir no, els tècnics no passa res. Home, perquè a més la comissió que vostè planteja de seguiment serà formada per mateixos tècnics. A la qual, imagina't vostè, un extern, que es costarà, vostè dir 30.000 euros, multipliqui com a mínim, segurament que per, per triple més, mínim. I després el resultat, els mateixos tècnics a la casa seran els que hauran de decidir si aquella autoria s'ajusta o no. Home, a Home, si vostè hagués presentat aquí una moció que digués, escolta, jo demano que fiscalitzi un servei concret, un servei concret, una àrea concreta, que això també fan perquè, diguéssim, intervenció, ja fan també control sobre, sobre segons quins programes de contractació, no segurament que me queis preguntant de suport, és qontida mire, volen fiscalitzar, jo que el contracte de jardineria. Bueno, escoltiu, mire, de mà fiscalitzar-lo, solo si també està comin el contracte, eh, si ho fa correctament, si la freqüència de quan ha detallat la gespa al carrer de la Plaça del Payà, que ho fa quan li toca, bueno, fiscalitzem-ho. I això jo crec que ara, home, això fer aquí un um, obrir-ho tot i ja aquesta aureola de ostiar tot això aquí, ha, segurament que hi ha casos de corrupció d'últes 4 anys, legalitat el nostre grup no hi ha entrat mai en aquest tipus de jugades, però a mi a més crec que això, més enllà que els partits que pensin que això va a favor perquè aixeca la bandera contra la corrupció, això no fa cap favor a la política. Quan tu poses en a un sistema a nivell d'ajuntaments que la gran majoria de regidors i regidoras són genolestes i treballadores pel seu municipi, quan es poses en dubte de forma generalitzada, sense concretar, jo crec que això a la política no l'ajuda. Per tant, el nostre grup, òbviament, suposo que després que votarem en contra d'aquesta proposta. Així va acabar doncs, la votació d'aquesta moció presentada per Ciutadanos amb un únic vot a favor, el seu, i 17 vots en contra que va ser de l'equip de govern i de, també del Partit dels Socialistes de Catalunya de la resta de l'oposició. La moció de Ciutadanos doncs, va quedar tombada amb aquesta sessió plenària la dia Demà més eh, informacions sobre aquest ple de l'Ajuntament de Palafrugell aquest passat dimarts. Hi ha entrevistes que són una obligació, ja que són informació, ja que són feina, ja que són un gust. però ja que són un pla immens, sobretot per a algú que, com jo segueix la trajectòria artística d'escriptor del nostre següent protagonista que és en Rafafel Nadal, qui donem la benvinguda als micròfons de Ràdio Palafuggia i Rafael Nadal el bon dia, ben Bon dia, què tal? Moltíssimes gràcies. Uh, anem a parlar de llibres, anem a parlar d'un llibre en concret que aquest endivendres a les 7 de la tarda presenta l'Hotel Sant Roc de Calilla. És el fill de l'Italià, el darrere dels projectes de Rafael Nadal. Com dic, és un plaer perquè des de diversos llibres, però sobretot haig de confessar que personalment La maledicció dels Palmiçana va ser un llibre que m'ho va entusiasmar, però Rafael Nadal és molt conegut també per altres llibres, quan eren feliços, quan en dèiem xampany i alguns d'altres. Uh, Rafael Nadal, què és el fill de l'Italià? Bé, el fill de l'Italià és la història d'una persona que amb 70 anys comença a buscar el seu pare, és una persona que sempre ha sapigut que no era fill del, del pare que l'ha criat I, i tot just amb 70 anys es decideix a començar, el dia que mor la seva mare, es decideix a començar a buscar el pare que resulta ser un mariner italià dels 1.000 marines italians que havien estat refugiats a Caldes de Malavella a l'any 44, en plena Segona Guerra Mundial. Per tant, és un llibre va, vinculat molt vinculat a Caldes de Malavella. Sí, la història passa, bé, una part passa a Itàlia i una bona part passa a Mahó, a Menorca, i una altra cal de Malavella, sí, efectivament. Mm -hmm. Cada vegada trobem que els llibres eh, milloren. És com el bon vi, un vi que vostè en sap molt, perquè va escriure precisament un vi, un xampany en aquest cas, però millora moltíssim. Eh, sembla que cada vegada Rafael Nadal, quan escriu, va més. Bueno, m'agradaria pensar que sí, que és veritat. Eh, la veritat és que ho intenta jo més professionalitzat, per tenir tant, dir com més temps, eh, repasso més, corregeixo més, penso més les coses i per tant és possible que sí, que el resultat també, mica en mica, vas veient una mica la reacció de la gent davant de les coses que has publicat prèviament, jo crec que acabes tu també conformant un estil més propi, eh, treballes amb més llibertat, eh, ja no estàs eh, amb el neguit de la primera vegada, eh, tens la sensació que ja, diguem, ja no hi ha vanitat pel mig, ja no hi ha la necessitat eh, perquè ja altres llibres han triomfat i per tant Escrius per gust i, i, i jo crec que és probable que sí, que es millori molt el temps. És millor s'escriptor o periodista? Bé, a mi depèn dels moments. Jo del passat he sigut periodista i he sigut molt feliç. És una feina, ja ho saps tu, difícil. Ara no està molt de moda, però sempre ha sigut molt difícil. Uh, I escriptor en aquests moments no canviaria per res. És dir, no tornaria enrere. No m'empanaré això del temps que he fet de periodista, però ara ja no no em faria i, en canvi, no podria deixar d'escriure. Bé, que és una cosa que havia fet sempre, també abans de fer de periodista, però ara que he recuperat el temps i que m'hi he pogut dedicar plenament, no, no hi renunciaria per res del món. Jo em preparo a disfrutar per El fill de l'Italià, aquest llibre que presentem a les 7 de la tarda a l'Hotel Sant Roc de Calil·les, una activitat organitzada per els socios de vins i amics de, de Calil·les, en la presentació del nostre bon amic Guillem Terribas. El fill de l'Italià ja ha rebut eh, un dels premis més importants de les lletres catalanes, si el més important, que és el Ramon Llull. Eh, passet a passet, no? És el que diem? Sí, sí, sí, però veia, el, el Llull ha sigut un empèndol molt important, però jo crec que el premi més gros és el, el reconeixement de la gent, el fet de que Portem tot un any amb el llibre al carrer i segueix com el primer dia el Bocurella, la gent recomanant-se'l i... Això amb un autor és el que em fa més feliç. Quan érem feliços, quan en dèiem xampany, les històries de Caçada de la Selva i de la Regió de la Xampanya, eh, que vostè va expressar molt bé, a part de que ser una història bastant familiar, però després la maledicció dels Palmissà ens va portar amb unes terres inhòspites italianes. Eh, són zones que vostè les coneix personalment, que, que, que les viu? Eh, perquè, no sé, me sentia sí. com a casa. Sí, sí, sí, sí, és una zona que he visitat molt, que em, em va agradar des del primer dia... Uh, no és la Itàlia que un espera, no és la Toscana, no és Roma, no és Venècia, però el, és una Itàlia molt impactant, té una personalitat enorme, és molt desconeguda i poder per això me la vaig agafar amb més interès i me l'he fet molt meva. I, i, I al final també les històries uh, es poden desenvolupar en qualsevol punt, sobretot que les meves històries són molt mediterrànies i, per tant, Eh, podrien anar des de Grècia fins a Andalusia, les podries ambientar un fosc, i em normalment nou. Eh, en el tema d'Itàlia me'n vaig anar allà. Al principi la història la volia escriure a les muntanyes, diguem, de, de, a l'albera, una mica la, a la frontera administrativa entre França i Espanya, a la Catalunya Nord, perquè m'interessava que hi hagués la Primera i la Segona Guerra Mundial, però volia ser un torn més proper. Però després vaig tenir la sensació que l'arriba a la Guerra Espanyola i a la Segure Guerra Mundial, els lectors podrien partit massa a, a, a, a, abans de llegir en funció del bando de cada un dels personatges, no? I a mi m'interessava que els lectors entressin més verges en la lectura sense cap prejudici eh, i només anessin prengent partit mica en mica en mesura que l'obra va evolucionant i que van descobrint quina és l'actuació de cada un dels personatges. Per tant, no prenen partit per l'origen dels personatges sinó per com actuen i com reaccionen davant de la guerra. Jo vaig llegir el títol del fill de l'italià, m'ha pot donar un calbota perquè ara mateix haig de confessar que encara no l'he llegit, estic amb ella, però hi vaig agafar de la safata de casa la maledicció dels Palmi i vaig pensar, mira, igual la maledicció s'ha acabat i és que va tenir un fill realment o alguna cosa així. Però veig que no, no? M'ha comentat que no té res a una cosa amb l'altra. Bé, té una relació en el sentit que la història del fill de l'italià va venir en un punt de lectura a Caldes, un dia que estàvem parlant amb un club de lectura de la maledicció dels Palmisano. I quan vaig acabar el club de lectura i anàvem per aixecar-nos, es va aixecar una persona que jo no coneixia, que va resultar ser el jutge de pau de Caldes de Malavella, l'Antoni Uriolà, i, i, i em va preguntar si m'agradaria conèixer la història de mil mariners italians que s'havien refugiat a Caldes a l'any 1944 i que podrien ser els protagonistes de la maledicció dels Palmisano perquè la seva aventura a Caldes començava just quan acabava la meva novel·la La maledicció dels Palmizzano. I lògicament li vaig dir que ja podia començar a explicar i l'història em va enamorar i, i va acabar convertint-se en el fit de l'italià. O sigui que té aquesta relació només. Mil italians són, són molts, no?, però un poble com caldes. Sí, són els supervivents d'un naufragi, del, del, de l'enfonsament del Roma, que era el vaixell d'insigna de uh -huh. la foto italiana, que Hitler va fer enfonsar amb revenja quan els italians van abandonar l'aliança dels alemanys i van signar l'armistici amb els aliats. Ell va fer enfonsar el Roma i dels 2.300 tripulants que anaven a bord van morir 1.600 a l'acte i només 600 i escaig es van poder salvar i van iniciar una sèrie de peripècies. Es van portar primer passar 4 mesos a Mó, a Menorca, i finalment en Franco es va per uns incidents que va haver a Menorca i va demanar a Moscardó, que era el capità general de Catalunya, dels traslladers de Catalunya, i van acabar instal·lats a Caldes de Balavella durant tot l'invern del 44. I han quedat uh, descendants o no han quedat? Això ho sabem o no sí, sabem? Sí, sí. Sí, sí. sí. Uh, Bé, bueno, llegirem bueno, hi el llibre. Ha hagut, hi ha hagut alguns uh -huh. matrimonis formals, uh -huh. i hi va haver tres matrimonis fruit de l'estat dels mariners a Caldes, però després la remorologia sempre havia dit que hi havia un rastre més ampli en forma del que antigament se'n deien fits il·legítims i, i, i la veritat és que uh, el fill de l'italian és un d'ells que ha volgut explicar-me la història i, i com ell, eh, des de petit, sap que és fill d'un d'aquests italians, però no hi ha la importància, fins al dia que mor la seva mare, quan ella ja té 70 anys i aleshores decideix que ha arribat el moment de intentar trobar-lo a la pista del pare i comença un viatge que el portarà a Itàlia, a Gènova, a descobrir la persona que ell pensa que és el pare i que ara tampoc desventarem si ho és o no ho és, però que el llibre ja queda clar. Rafael Nadal, m'encanten aquestes persones, m'entusiasmen que, que ens feu gaudir, disfrutar, plorar, riure amb, amb aquestes línies i que ens, ens feu devorar d'una manera o una altra les, les paraules i, i les pàgines amb llibres com aquest, El fill de l'italià. No vull entretenir més, només eh, que eh, recordar la gent que hi haurà aquest, eh, la presentació i tertúlia amb l'autor. Suposo que una tertúlia pot passar de tot, no? Sí, sí, sí. Jo de les tertúlies vaig disposar a parlar del que faci de i moltes pues, ganes de que la gent intervingui perquè és el més interessant i el més apassionant d'aquest tipus d'actes. Eh? Doncs m'encantaria que algun dia poguessin compartir una bona estona aquí a Ràdio Palafugit per parlar de, de llibres i molt més, a veure si és possible algun dia. Mentre, bé, no sé si, si hi ha alguna cosa més que vulgui dir amb nostres oients. No, res, res, que només que que s'acostin serà un plaer parlar de, del fit de l'italià o dels llibres anteriors, és a dir, que podem parlar de tot... Eh, i de llibres en general, vull dir que serà un plaer trobar-los -lo, trobar a Calella. I dels que vinguin, no? Perquè algun deu estar en marxa, o no? Sí, sí, sí, sí estic escrivint i, i bueno, ja, ja tinc bastant a un parell de coses, sí. Cap on anem aquesta vegada? Bueno, hi ha dues... Una història d'una novel·la que és la història d'un nen... Bueno, un, un, aquest sí que és una mica un, un personatge de la maledicció dels Palmisano... El, el que l'he fet créixer jo el converteix un protagonista d'una novel·la uh -huh. i després estic escrivint una història més íntima de, de sobre la Mediterrània algunes històries relacionades amb viatges no com a guia de viatges sinó com un llibre de literatura íntima sobre què que sento jo eh, tant a Palamós i a la Fosca que és el meu entorn eh, inicial de contacte amb aquest mar fins al descobriment d'Itàlia, de Grècia, del nord d'Àrriga, que, que són costes que m'apassionen i, i, i parlo una mica d'això. Rafael Naval, gràcies per fer-nos disfrutar d'aquesta manera. Gràcies i bon dia. Bon dia, gràcies a vosaltres, un plaer. Finalitzen el seu contracte les 10 persones que han participat al programa Treball i Formació a l'Ajuntament de Palafrugell. L'Ajuntament, a través de l'Institut de Promoció Econòmica de l'IPEP i en concret del Servei Municipal Ocupació, fa anys que sol·licita i gestiona anualment el treball el programa Treball i Formació. Al llarg de la convocatòria 2018-2019, el SOC ha subvencionat 10 contractes de treball de 6 mesos que han finalitzat el passat mes de juliol, més 3 contractes més de 12 mesos que continuaran treballant amb l'Ajuntament el darrer fins a inicis del 2020. El SOC també subvenciona la formació obligatòria que s'ha de cursar durant el contracte, concretament 60 hores formatives per a cada participant. El total de la subvenció atorgades de 156.000 euros que sumat a l'aportació de l'Ajuntament fa possible el seu desenvolupament. El programa consta de tres línies de subvenció, una dirigida a la contractació de persones en risc de caure en situacions d'atur de llarga durada, més grans de 45 anys, subvencionada pel Servicio Públic d'Empleo Estatal i dues línies subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del programa operatiu FSE de Catalunya, 2014-2020, dirigides a la contractació de persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i una altra a dones amb càrregues familiars. Ens en informa, ens fa a cinc cèntims la Carme Ramírez del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. El Servei d'Ocupació Municipal té un dels seus objectius, és, és generar ocupació. Llavors, eh, aprofitem unes subvencions que la Generalitat eh, treu cada any eh, per a ajuntaments i consells comarcals, que el que fan és incentivar eh, la contractació laboral en un lloc real de treball i, a més, aquests projectes van vinculats també amb una part de formació. Van adreçats a aquelles persones que per, bueno, per certs motius tenen més dificultats per accedir al món laboral i en aquest sentit estem parlant doncs, de persones majors de 45 anys, persones amb un atur de llarga durada i bueno, aquí hi ha moltíssimes casuístiques eh, que entren i, i, i vull dir que, eh, vull dir que molta, molta part de la població podia accedir a aquests, aquests programes. Llavors, eh, cada any ens atorguen una sèrie de contractes de treball, aquest any pensa, passat ens van atorgar 13, dels quals 10 contractes eren de, de durada semestral i 3 contractes de durada anual. Els que han acabat són els semestrals, que van acabar el juliol. I ara encara tenim tres persones a l'Ajuntament que fins a finals d'any estaran treballant amb nosaltres dins d'aquest projecte. Llavors, aquest projecte incorpora unes hores de treball, igual com la resta de treballadors de l'Ajuntament. Aquestes persones estan... Dintre d'equips on hi ha un encarregat que s'ocupa d'ensenyals doncs, i les feines, d'estar de, bueno, pendents de, de que ells facin bé la seva feina, que hi hagin uns aprenatges. I per altra banda, hi ha una part doncs, de 60 hores de formació que també eh, són, són gratuïtes per ells i que programa l'Ajuntament eh, amb la idea doncs, de, que, de que aquestes persones quan acabin tinguin més possibilitats d'accedir al mercat laboral. L'objectiu del programa és que les persones que hi participen els sigui més fàcil trobar feina un cop finalitzin, ja que disposen de més experiència i de més formació, el que els facilita el desenvolupament de diferents competències, algunes específiques del lloc de treball, i d'altres més generals que poden ser útils en diferents feines, com l'augment de xarxa de contactes, milloren l'ús de les noves tecnologies, entre d'altres. Les feines que realitzen tenen una finalitat d'utilitat pública i interès social. Els llocs de treball vinculats al programa han estat dos informadors de carrer, cinc auxil·lars administratius, i 5 peons, l'objectiu genèric dels quals és mantenir el bon estat de conservació del patrimoni immobiliari. Ens uh, ho comenta la Carme Ramírez. Aquest any, any d'aquestes 10 persones que han acabat i les 3 que queden per acabar, hi havia dues persones amb un contracte anual, que per tant encara continuen, que el que fan és d'informadors de carril mm. sobre certs temes que, certs temes que interessa l'alcaldia i que interessa doncs, a l'Ajuntament de fer arribar a la ciutadania. Llavors hi han sis persones eh, com a auxiliars administratius que estan repartides en diferents àrees de l'Ajuntament i d'aquestes hi ha una persona que encara continua, que té contracte anual i els altres cinc han acabat. I després hi ha sis, cinc contractes més que són personal de brigada, hi ha pintors, i ha eh, algun ajudant de l'empisteria. En propers informatius seguirem parlant també del, del SOMI, de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, perquè tenen més notícies per tots nosaltres, en continuarem parlant i ens arribarà molta més informació. De moment, avui hem parlat d'aquesta finalització de deu dels contractes del programa Treball i Formació. Res més per al dia d'avui amb el nostre informatiu. Us deixo la farmàcia de Guàrdia de Palafrugell fins als 9 del matí de demà divendres. És la farmàcia Nogué Martorell, del carrer Torroella, número 50, telèfon 972 30 17 66, Avui un informatiu destacat, hem parlat de la sessió plenària i de la moció de ciutadans. hem parlat amb Rafael Nadal i la presentació del seu llibre, i també hem parlat del SOMI i dels contractes de treball i formació a Palafrugell. Serà fins la propera. Moltíssimes gràcies per haver estat a nosaltres. Adéu-siau. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.